Ama boste bezala, gaurkoan ere, garapen eta ezagutza pertsonala, atalaari ekingo diogu. Eta gurean da horretarako, miren ari zmen kaixo miren? Egunon. Bueno, ama boste gu, no aiskarra aiskar Bai, Eta ibili gara, eh, hemen entrenatzen irratian nime zuekin, eta... Bueno, kostatzen zaigu, eh, gauzak nimen zuen bidez esatea. Ah, ah, bueno, baina txaiakera da balio duena. Hori da. <laughs> kostatzen e... da, aregeiago, oiturarik ez dugunean, ez, betik gertatzen zaigu, ba, bueno, e, oitura animaliagara, hainbat alizain patut eta aipatuko ziurrenik berriz ere, ez, eta joera izaten da, ba, ezagutzen dugunera jotzea, ez, ordua ba, bueno, behar izaten du alako konpromesu berezia, ez, eta... Zaiatu, zegi zai, zaiak eda, no? Da, ja, horrekin jarraituko dugu, baina gaurko gaiarekin hasiko garagu. Gaurkoan estresari buruz hitz egin behar dugu, e, jende askori entzuten diogu eta tartean guk ere esaten dugu estresatuta gaude. Mm -hmm. Zer ekin hasiko gara? Bueno, e, nik adibidez jume bat aipatu nahi nuke, ez? Mm -hmm. e, ber, demagun, lorate gitzu txiki baten zeintzaiea garela, E, demagun ere lora, e, lorate gitzorren lurzatik niminio batean, larrosa hazi bat ere eiten dugula. Ongarria bota eta ureztatu egiten dugula. Demagun orain, binutu, minutu gutxi barru urduritzen hasten garela. Ongarri gehiago bota eta ur gehiago bota egiten diogu. Ale, tira, benga, atera zaitez bengoz, de montrer gelori. Aizu, zertan ari zera, galdetuko ligukea rituta edo Lore ziztri nau, gaiztuaren zaldia baino lasaiagoa data. Ni bere ala lora dadin loandatu, ta bera hortxe, egunian. Jada bi ordu daramat mat mugia da zinaian, bainan alperrik zurtointxo ni minorik ere ez da ageri. Edo Kordea argi ikusiko luke, baina naizu. Landareak denbora behar izaten dute azitzeko eta loratzeko. Naturak bere ritmo propioa darama, ezin duzu azkarra goioaten behartu zentzuri gabe ari zara, ala jaina. E, askotan sartzen dugu pra, e, prisa edo presazkoa den gauzak e, gure buruari edo nola egiten dugu? buruari, gurokoari mm -hmm. eta dena delakoari. <risa> bueno, e, igual eh aipatu nahi dut, ez? Bizigaren aregeiago eh ba Mendevalde aldean, ez? Bizigaren gizartean oso oso sartua daukagu eh produktibitate eta eta e, nola esan hitza, bueno, zetortzen etortzen zaite e, eficacia, es mm -hmm. eh pos hori, e, lantokia asko eta bizimodu asko horretara bideratuak daude, ez? Nola izan, nola lortu aliketa gehien denbora gutxienen, ez? Eta ba bueno, eh ohitura hori hartua dugu, horretan hasi izan gara eta nik uste dut pos gaur egun e, ondorioak pairatzen ari garela, ez? Eh, bueno, has gaite zen e, ingelesez estres hitzak tensioesan naidu ezagita askotan badak egun estresatuta gaudela bai esaten dugu, baina tensioa dela azkenean. Aha, bai, eh bueno, denetan bezala, honek ba, ere badu bere bere alde ona esango nuke edo baliogarria eta alde kaltegarria, ez? Egoera bat arriskutsuzat jotzen dugunean, ba geure organismoak defentsa jarrera hartzen du erasoaz aieste harren. Eta defentsa jarrera horrek tensioa sortzen du geure baitan. Orduan, estresa, kasu horietan, erantzun naturala eta beharrezkoa suertatzen zaigu bizi irauteko, ez? Kontua da, tamalez gaur egun gehi egitan, defentsa mekanismoa errezegi aktibatu egiten zaigula, eta iaune oro erne egoera horretan bizitzeko beharra sentitzen dugula ez, eta ba, bueno, gure baitan alako e, mezu automatikoa eta ziurrenik askotan inkontzientea e, esnatzen zaigu ez, eta mesua izaten da kontuz badazta da, ez, hola kontuz eta adi, ez, e, ba, bizi gara ez eta bueno, pos, izan daiteke batetik eh e, hori, ez? E, erasotuak izateko arriskuagatik edo arrisku sentsazioagatik, orduan eh pues erasotuak izateko beldurragatik, ez? Eta ba izan daiteke ere tentsio hori sortaiteke, e, beste bi sentimendu karagarria ezna dezaketenak, ez? Eta alde batetik hori frustrazio sentsazioa da eta bestetik haserraea, ez? bai beldurra sentitzen dugunean, bai frustrazio-sentsazio sentitzen dugunean, eta bai aserrea sentitzen dugunean, gure gorputza automatikoki tensatu egiten da ez. Orduan, e, arazoa ez da hori, oza, arazoa ez da gorputza tensatu egiten dela, baizik eta nola baita tensio hori areagotzen dugula askotan nahi gabe edo, edo hartu gabe ez, A, edo nahi ta, mm -hmm. pero sartuko gara beste, beste joera horretan ez, baina gehi egitan, Izaten da, ola, konturatu gabe, tensioan bizi gara, arrazoi bategatik edo besteagatik, eta eta korapio pose, buka ezin batean sartzen gara, ez? E, miren nik e, ola, gogoan dut ikasle garaian eta beti lanak eta ikasteko e, totxo guztiak eta azken erako guztien ikuela, eta gure itzak izaten zen, tensio puntuarekin hobetu ikasten dut. Hori da, ba Leena e, bueno, kaso horretan e, aipatu dugu defensa jarrera, baina mm -hmm. e, egia da, tentsio horregatik aipatu dut, eh puntu bat denak bezala bere alde ona duela eta beharrezkoa da, ez? Bestela ba bueno, litzake denok buda izango gineke eta eta eguneko goita lau hor meditatzen arituko gineke inolako tensio gabe. <laughs> eta, bueno, igual beste toki batean lor daiteke alakori, baina ez dut ze alakori beharrezkoa denik ere, ez? Kontua da, gehi horretan ere, hortzen garenean, ez? Eta e, tensio puntua bai, baina importantea da, horreka lortu alizatea eta gero jakitea destenzionatzen ere, bestela, baia eh, eh sortzen da. Mhm. Hortaz gain eh bueno, beti badaude pertsona batzuk eta tartean ni hartuko naiz beti baietz, baietz gauza guztiei baiezkoa eman eta gero ezin iritsi eta ten, e, tensioa edo estresatuta bukatu. <laughs> bueno, caso horretan eh, badirudi nik uste duzure planteamenduarekin erantzuna ere zuke, zuzeuke manduzula, ez? Uhum. Denari baietze esateko joera izaten dugunean, edo ezetze esaten kostatzen zaigunean ba suma izige, ez? Bide. Eta ordu horrek ez badu muarik, ba batira, bazkenean gurdiaak, ba bueno, e, porrote egin dezake, ez? Zeren gurdiaak jasa den dezake e, sama antitate edo kopuru zehatz bat baina nortik aurrera ba, banek ez ezzin bueno, dira esrearen adierazle batzuk edo e, no nola ikus genezake e, pertsona bat estresatuta dagoela, gu estresatuta gaudela mm e, adierazle hauek e, interesgarria sorterta daitezke igual horretan zo hartu izateko ez e, lehen aipatu dudan bezala agian batzuetan egoera horretan bizi garelako edo askotan aktibatzen zaigulako eta e, kontzientziarik E, ez dugulako, ez? Orduan, ba, bueno, aipatzea ongi dago, ba, nola baitek kontzientzia hartualizateko edo hartualizateko. Batetik animo egoeren gora berak, e, suertat daitezke, bestetik urduritasuna, ansietatea, bihotz taupadena abiadura azkarra, arnazketa azkarra, <gülüyor> izerdia, zorabioak, dardarak, konzentrazio falta, Eta baita batzuetan ere ja naiko eh, exageratua edo, bueno, nahiko eh, fuertea edo indartxua denean egoera, baita oroimen falta ez edo anztura ere suerta daiteke bai. Eta honekin batera, ba bueno, gehitu nahi nuke, ba, hainoikoak ditugun, kafeina eta alkola, tabakoa eta lako sustantziek ba, askotan nare besterik ez dutela egiten ez? Eta horretan ere askotan hoien jotzen dugu e, lazaitu naian edo edo bait beste sensazio goxoa goa, e, lortu nahian mm -hmm. eta agian e, epelaburrean ola izaten da, baina gero... Ba, kontrako erantzuna sorteten zaigu gorputzean, eta orduan estresa asko zere altua guai zan daiteke. Eh? Eta nola landu genezake. ginezake? Tira, ba, bezala praktikarekin. <risa> Lehenik eta behin, e, balio garria sortu dakik guke estresaren tensio-sensazioak, eh? ba, menpeko atosuna sortezakela. Lehen ez handut hori askotan oarkabean egiten dugula, Eta, batzuetan, ohartuta ere, ez, ba, nola baita, e, ba, bueno, badaien de asko, ba, lane ez, ez badabil, edo beste aktivitatez gainezka ez badabil, ba, bueno, ba, ez dakiela zerregin, edo, edo nola planteatu bizitza, ez? E, ba, horrek or, ere, sensazio guztiek bezala, e, gehiagi e, sentitu edo, edo, edo bizitzen ez gero, ba, menteko tasuna sordezak, egon, importantea da, kontuan hartzea, e, ba, bueno, E, igual horretarako joera dugula e, bilatu egiten dugulako eta nolabait hori kontuan hartuta eta onartu ondoren ba azdeskegoia eh bestelako prozesu bat, ez? Mm -hmm. e, horretarako norberaren motivazioa eta borondatea ezin bestekoa da, egoerari eusteko eta bide berri bat e, jorratzen hasteko, ez? E, lorate gitzuaren adibidea, ba, zer izango litzake egin beharreko urreneko gauza, kon, ohartu ostean, ba gure jarrera, e, bueno, hori esan dudan bezala, oartzea, ez? Adi egon, adi egoten bagara errezago ezagutuko e, ditugu gure baitan premia eta larritasuna. Eta behin hoietaz oartuz gero, sakon arna sartu, eta onar dezagun, prozesu bakoitzak bere denbora duela ta bere denbora behar duela eta guk ez dugula hori e, or, e, areagotzerik ez dago gure esku ba, gauza bakoitzak bere prozesua duelako orduan naiz eta horretan enpeñatuenpeniatu ba arigarren gauza bakarra da gure burua gehiago estutzen eta eta egia izan pues, e, e, ba ez dugul laguntzen e, ez diogu laguntzen prozesuari ez Nola honartu? Bain zuzen ere, ulertuz gure, gure naia, osore deziragarria bada ere, bai ba reala suerta daitekela ez, eta askotan gainera ba, osasunaren kontrakoa izan daitekela. Beraz, e, bueno, hainbat tresna baditugu bidelagun bezala, baino pazientzi izango da gakoetako bat. E, bai. <laughs> Pazientzia, eta gero pazientzia horri eutxia alizateko hainbat tresna izan lehike, ez? Baina bai, pazientzia eta hon nartzea, ez? E, bueno, tresna batzuk haipatu nahi ditut, e, baina badira beste hainbeste, ez? Baina, bueno, Euskarri gisa edo non baitazia alizateko, ba, bueno, bai e, interesgarriak iruditzen zaizkidala batetik, elikadura oso sentxua eta nitsa e, burutzea edo izatea ariketa fisikoa ere oso interesgarria da eta oso garrantzitsua eta onuragarria. Hain zuzen ere batenzio hori guztia eh e, askatzeko heden hartu bestaldetik. Eskulanak, musika edo abestea, dantzatzea, horrek ba, horretan ere tensio asko askatzen dugu, naturan irteerak egin, taitsi, yoga, arnasketariketak, meditazioa, umorea ere oso ona da parregitea, eta bestela, bueno, konfidantzasko norbaitekin itzein egoerari buruz, eta bizipena konpartitu eta haman komunean jarri. Bueno, ba, urrengo ama bostegunetan joango gara piskenaka, piskenaka, gure buruari hemen irratian aplikatzen, kostatu <coughs> baina. Eta prestatuko dugun gaia, bueno, entzule batek e, bidaliduguna digun gaia ja, e, arnazketaren inguruko izango da, emendik ama bostegunera, eh tratatuko dugu na edo bueno horri buruz dugu. Mm -hmm. Eta hortik ere ez ateratzen zaigun Miren. Ba, begira, aintzuzen ere tres nahoetako batetan eh ausnartuko dugu pizka bat eta bueno, neri oso gai politairo zait. Ba, Miren, ara gure kantarekin e, bukatuko dugu minutu bat goizero kantarekin eta eskerrik asko gaur gurean izateagatik. Ez horregatik museundi bat. Eguna argi tuaz batera Gator ilargia hoera Gure ametsen zain dari, Lolo egitera Izarrapean ez da goizarrik Bampina eta biok bakarrik Egun berriarik eniu, egin egin ezbozik Minutu bat goizero, goizero Intu d'angal saona con tua, merco i duro dei secondi am, bisciare in miglia scere. Minu tu parto in sero voi sero, irria arpeghi nigo shoetean, catillu so Gogoz ez dutu nahi zaitut zuik ustean. Txirrindali buru ordena galu, iru soñeko zazpioz palu. Denak polikak bai baina, te poliken atzu. Minutu bak goizero, goizero. Let's take it.